Hatodik fejezet. Most hátra volt a fekete leves. A lakróáféle vezérkartagjai először ámuldoztak azon, hogy századosuk, amint ezt hallották, lefokozott tiszt. De kicsoda Vligny ez esetben? Vligny nyomban kijelentette, hogy ő sohasem mondta magát lefokozott tisztnek. Neki azt mondták, hogy egyen egyes kosztot, tehát evett egyes kosztot. De kicsoda akkor? Márki és ebtenyésztő, vélte Hudnicska a center csatárt. Jó, ez kisebb ügy, de hogy állunk a kincsel? Itt valami eltűnt tisztről, meg térképről volt szó. Ohó, -oh, kedves Bront! És igen, tisztelt uraim! Fiúk, mondta Lakroa, amikor az elégedetlen társasággal haditanácsot tartott, távol az ellopott század gyanútlanul szendergő naív rekrutáitól. Itt most tiszta vizet kell tölteni a pohárba. Elsősorban tudjátok meg, hogy Péter valamikor híron hagynagynak, és nekem tiszti szolgám volt. Csak egészen különös, ritka véletlenek sorozata következtében nem akasztották fel már nagyon régen. Mert gazember. Szemenszedett gazember és tolvaj. Hazudni, lopni, csalni nála annyi, mint másnak szivarra gyújtani. Ez azért van, tűnjük te a mert nem dohányzom. Sok hibája van még, és egy rövid szaharai út alatt fel se De van egy nagy előnye. Nem azért teszi mindezt, mert kapzsi mert másoknak rosszat akar, hanem hűségből, ragaszkodásból, francia lelkesedésből. Ide hallgassatok, fiúk! Ez a gazember az én barátomért és az ő gazdájáért utánam jött a légióba. Elbolondított benneteket, akiknek semmi közöttök híronhoz. Ugyanis ott, ahova megyünk, nincsen semmiféle kincs. A... Azt maga honnan tudja? Dadogta kimban a, a gazkonyi. Onnan, hogy kitépem a füledette te apagyilkos! Kérem, Dönnyögte méltatlankodva, mint akit leterorizálnak. Már most én úgyis megadom majd magam a feletteseknek. Ti ellenben megtehetitek azt, hogy ma éjjel szépen ellovagoltok éjszak felé, egy hét alatt elíritek Líbiát, és olasz földön vagytok. Hát nézd, Lacroix, öregem, állott föl tekintélye tudatába a biribi törzsorvos. Igaz, hogy piszkosság volt Pétertől becsapni bennünket. Nem kísérletezhetek szegény Manner tanár csecsemő szérumával. De nekem tetszik az olyan ember, aki követi a gazdáját akkor is, ha már nem tiszt. Mi együtt szenvedtünk, együtt tettük kockára a nyakunkat, és ez már olyasmi, mintha rokonok lennénk. Márpedig egy rokonnak az ember sokat megbocsált, és akkor sem hagyja cserben, ha kincsekről hazudott. Ez az én véleményem. És te? kérdezte a százados Królt, a fubarost. Te sem akarsz szökni? Hová? Líbiába. Minek? Hogy ne büntessenek meg. Hogyan? Gyerekek, mondta Bligny. Kár itt ennyi időt pazarolni. Együtt voltunk, együtt maradunk és kész. Részemről Péter Bronknak mindannyiuk nevéve megbocsáltok, mert nagyszerű fiú. Dacára annak, hogy lakróának mindenben igaza van. Keményen megrázták egymás kezét és visszamentek a táborba. Harmadik hete volt a kúton Tibuktu felől. Még a gyarmatokon is ritka menett teljesítmény. A villogó sárga por, a bokáig forróba süppedő láb és a hatvan fok felé ingadozó hőmérséklet már kezdte kimeríteni az emberek erejét. Éjszaka Lacroix rövid kihallgatáson jelentette az útirányt és a nap eseményeit a tiszteknek, akik valamennyien udvariasan beszéltek vele néhány szót, kivéve Lorient. Végre is ezek nem kívántak rosszat Lakroának. Őket csak az oázis érdekelte, szökevények csilkepőre nem tartozott rájuk. Lorian azonban úgy látszik szinte megfulladt dühében, hogy ezzel az alakkal egyenruhás emberek szóba állnak. Egy vigyorgó, szeplős bohóc, aki minden inkább, mint katonatiszt. Most hol vagyunk maga szerint? kérdezte az ezredes. Pontosan itt jártunk, amikor hiront kerestük, felelte Lakroa. Ez itt, ha emlékszik, ezredes úr, az ön térképén, mint célpont volt jelezve, és én azt mondtam, hogy messze délnek tértünk el. Itt felettünk az Antaresz. Kimentek a sátor elé. Az ezredes felnézett. Koró is. Az ügyben, amelyen ítéletet mondott, most helyszíni szemlét tartott. Igen, mondta az ezredes, miután az eget, az iránytűt és a térképet megnézte. Kétségtelen, hogy itt voltunk. Zavarban volt. – És te azt állítottad, hogy az egyiptomi határ közelébe vagytok? – kérdezte Koró megrökönyödve. – Valami tévedés van – tűnődött az ezredes. – Ugyanis az iránytű most három délkörrel balra mutat, és én pontos számításokat végeztem. – Kérem, ezredes úr – szólt közben Lorien. – Mi nem itt voltunk. Ez az közlegény akkor összetévesztette az Antareszt a Spikával. Az ezredes töprengett. Lakroa csak ennyit mondott. Ha így van, akkor oázis helyett az egyiptomi hatát fogjuk elérni ezen a szaggatott vörös vonallal jelzett úton. Nem értem, mormogta az ezredes, amikor ketten maradtak a tábornokkal. Valami zavar van. Csak tudnám, hogy mi. Hát mégis erre jártatok? Az ezredes halkant nagyon sápadtan mondta. Azt hiszem. Hogy lehet? töprengett az ezredes. Az iránytű pontosan délkeletre mutatott, és mégis. Itt járt, ez az égbolt. Egy öreg afrikai katona az égboltról megállapítja, hogy hol jár. A csillagok állása megmerne esküdni. De most az iránytű nem egyezik az ezrednaplóba felvett adatokkal, amit ő maga térképezett. Tévedés kizárva. Lorian ezzel a egyedül sétált a tábor körül. Egyik cigarettát a másik után szívta. Végül hátra ment az állatokhoz, kiválasztotta a tevéjét, és szépen elindult. Ha a tábor mögött egy homok dűnét megkerül, eltűnik a szem elől, felpattan a tevére is. Alázatosan jelentem, szólalt meg egy csendes hang mellette. Ha nyomban nem megy vissza a táborba, akkor pontosan fejbe lövöm urat. Erélyesen fordult vissza, de egy altiszti revolver csöve irányult a homloka közepének, és egy vidám, ravasz, mandulavágású szem, egy barna, elszánt, nyílt arc a köpcös, kemény, gaszkonyi nyakáról. Szó nélkül visszament a táborba.